Герда раптом рвучко ступила вперед і з розмаху дала стель ляпаса. Та перевернулася на спину і завмерла з відкритим ротом. «Я сказала замовкни. Ти мене зрозуміла!» – жорстко мовила Герда. Денні, зібравши останні сили, підвівся на коліна, а потім встав, спираючись на спинку стільця. Його душив хрип. «Допоможи мені, стело!» «Не дай мені померти!» Він охопився з рукоятку ножа і потягнув її. Від болю він знову звалився на підлогу. Стела метнулася з кімнати і мить повернулася з рушником. «Ось!» – крикнула вона. «Зупини, кров!» Гердо вихопала в неї рушник, підійшла до Дені і безжально смикнула ніж. Той вигукнув дико, но мов кінь заржав. Кров хлинула заливаючи килим. Динні впав, скотць в судомі, потім обм'як і затих. ще трохи текла, доки не вичерпалась. Дівчата застигли. Стила не могла поверхнутись, Герда, холодна і непроникна, сказала. «Він мертвий. Іди на кухню». «Ти хочеш забрати гроші?» Стела кинулася до неї. «Ти вбила заради них, так?» «Тепер вони йому не потрібні», – байдуже відповіла Герда. «Вийде, або я розсерджусь». Стела зникла за дверима. Звуки урагану заглушили все. Герда, оминаючи криваву калюжу, дістала в кишені денній гаманець. Витягла пачку банкнот, решту повернула. Поглянула на гроші, стисла їх у руці, зітхнула з полегшенням. «Нарешті я вільна», – подумала вона. «Більше нічого не має значення». На кухні стела тихо ридала. Герда не звернула на неї уваги. Вона одягнула напіввисохлі речі, засунула гроші до кишені, натягнула мокрий светр і подивилась на стелу. «Одягайся і досить хникати!» Та не реагувала. Герда схопила її за плечі і струснула. «Одягайся, дурепо! Ти чуєш?» Стела зломлено дивилася на неї. Герда стягнула з неї рушник і почала одягати її, мов дитину, в мокру куртку і спідницю. Коли все було готово, вона знову труснула її. Стела була непридатна до будь-чого. «Сиди тут! Не рухайся, поки не покличу!» Герда відкрила двері. Дощ лив, але вітер щух. Вона вирішила час діяти. Вона винесла реч день валізу, килим, якому замотала тіло, завантажила все до машини, змокла до нитки, зробила ковток віскі і трохи полешено зітхнула. Ще слід було прибрати докази. У багажнику Лінкольна була каністра бензину. Вона поставила її перед покої і рушила до кухні. Стела тремтіла. Але вже мовчала. «Ми забираємося звідси. Візьми себе в руки!» Стела здригнулася. «Іди геть!» – закричала вона. «Я не хочу тебе бачити!» «Що мені тепер робити? Навіщо ти мене втягнула?» Герд зробила паузу і м'яко мовила. «А ти хіба не вина так само, як і я?» Стела схопилася. Вона була на межі. «Я знала, що ти все обернеш саме так!» – закричала Стела. «Але я не вбивала його. Я ніколи цього не хотіла. Я не хотіла, щоб він ліз до мене з коханням. Це ти змусила мене. Ти чуєш? Це все твоя затія!» Герда насупила брови. «Візьми себе в руки. Якщо хочеш із цим покінчити, то збери думки докупи і допоможи мені. Відчепися. Забирайся звідси!» Він казав, що ти погана, а я йому не повірила. Він нас попереджав, як ти могла таке зробити. Вона затулила обличчя руками і знову розридалась. На обличчі Герди з'явився дивний вираз. Вона раптом стала стара і потворна. «Невже ти не розумієш, що я старалася не лише для себе? І для тебе також. Тепер ми багаті, стало. Нам більше не доведеться просити милостиню». Тобі більше не доведеться лягати з чоловіками. Це все позаду. І це чогось варте. Навіщо ти мені це кажеш? Озвала Стелла. Невже вбивство для тебе дрібниця? Невже ти настільки жорстока і байдужа, що тебе не лякає жах того, що ти зробила? Герда знизала плечима. Ну, добре. І що тепер? Викликати поліцію? Стелла вдарила кулачками по столу. Ми вже нічого не можемо, вигукнула вона. Його не повернути. Ти нас погубила. О, Бог! Я перетягнула його до машини, сказала Герда. Ми втопимо його разом із машиною в річці. Там глибоко. Його ніхто не знайде. А ми знайдемо іншого попутника до Майамі. З грошима можна не думати про проблеми. Стелла перестала плакати і глянула на неї пильно. Ось як ти все влаштувала. Прошепотіла. А як щодо будинку і кривавих плям? Як ти збираєшся це приховати? Я підпалю дім. Скажу, що вдарила блискавка. Стала відступила. Так, він був правий. Ти страшна. Для тебе не існує нічого, крім себе самої. Роби, що хочеш. Я тебе не зупиню. Але я краще стану на панель, ніж залишусь з тобою. Я більше не хочу тебе бачити. Герда поглянула на неї задумливо. Але я не можу дозволити тобі ось так піти, сказала вона спокійно. Ти можеш проговоритись. Я люблю тебе, Стело, але не випробовуй моє терпіння. Його голос звучав рівно, а в очах блищало щось тривожне. Стела похитала головою. Я нікому нічого не скажу, не бійся. Я піду звідси і сподіваюся, ми, ми більше не зустрінемось. Вона взяла себе в руки, відчула ясну ціль – утекти, якнайдалі. Герда простягнула руку. На згадку про те, як добре нам було, обійми мене на прощання. Я знаю, що чинила зло, але що є добро? Підійди, Стело, скажи прощавай, і я побажаю тобі щастя. Стело ввагалась, а тоді таки підійшла. «Бог допоможе тобі, Гердо», – мовила вона. «Ніхто більше не зможе». Дві руки зімкнулись у нещадних обіймах на її горлі. «Ти дурне базікало», – прошепотіла Герда, вдивляючись її очі. «Ти справді думала, що я тобі повірю, що я зможу спати спокійно, якщо ти зникнеш. Знайдуться сотні таких, як ти, а ці вісім тисяч доларів мені ніхто не віддасть». Вона повалила стелу на підлогу і навалилася колінами. Стела відчайдушно боролась, але марно. Герда тиснула їй горло, мов кліщами, спираючись усім тілом. Через неправильний захват їй довелося довго душити дівчину. Коли нарешті вона підвелась, розгинаючи затерплі пальці, то на мить відчула жаль. Але часу не було. Вона підняла тіло і понесла до машини. Поклали його поверх іншого трупа і зачинила двері. Потім кинулась назад до будинку. За кілька хвилин розлила бензин у кімнатах і вже на виході помітила перші язики полум'я крізь щелинівій конниць. Вона відкатила машину до краю під'їзної дороги. озирнулась. Будинок уже горів. Полум'я лизало дах. стовп диму здіймався в небо. Вона була задоволена. Вогонь швидко все знищить. Вона виїхала на шосе. Дощ ще не закінчився, але вітер ущух. У далені блищали вогні Форт-Пірса. В найгіршому разі, подумала вона, можна буде дістатися туди пішки. Вона вела машину і поруч із шосе в темряві виблискувала ріка. Нарешті вона знайшла підхоже місце, зупинилася, вивернувши капот до води. Вийшла і озирнулася. Шосе було пусте. Жодних фар. Вона обережно налаштувала дросель і, не озираючись на заднє сидіння Лінкольна, де лежали два тіла, відчула, як її проймає тремтіння. Вона стала на підніжку, увімкнула передачу і, коли машина рушила вперед, зіскочила і застигла на місці, дивлячись. Машина підкотилася до берега, затрималась на мить, наче вагаючись, а тоді стрибнула в річку. Герда підбігла і побачила, як авто йде на дно, залишаючи за собою вогнений шлейф. Їй здалося, що Лінкольн провалився в ревучу піч. Вона відступила на кілька кроків і зітхнула з полегшенням. Тепер машина здавалася похована назавжди. Минула майже година, перш ніж вона почула гул наближення вантажівки. Весь цей час вона йшла вперед, тримтячи від холоду і нервового виснаження. Дощ ущух, але її одяг був мокрий і липнув до тіла. Вона стала посеред дороги і махнула рукою. Машина загальмувала з вереском, і вона підбігла до кабіни. Силует чоловіка нахилився до неї з темної кабіни. Він здивовано глянув на неї. «До Форт Пірса? запитала Герда, вдивляючись у його обличчя. «Підвезете?» Він відчинив дверцята. «Залазьте!» – сказав. Вона всілася поруч. Він натисне педаль, і вантажівка рушила. Він був кремезним чоловіком. Його образи в півтемряві нагадували горилу. Водій з-під тріснутого козирка кепки розглядав її. «Ти звідки, лялечко?» Пробурмотів він огнявим голосом. «Здейтан біч», – відповіла Герда, розтираючи руки. Потрапила в ураган, ховалася деякий час, а потім пішла пішки. «Ага», – кивнув він і сплюнув у вікно. «Десь там, поблизу, будинок палає. Напевно, блискавка влучила». Герда промовчала. Вона почувалася втомленою, хотілося спати. «Не страшно вам було одній?» запитав він. Герда насторожилась. «Мене так легко не злякати», – сухо кинула. «Останній, хто пробував мене налякати, досі не знає, що його вдарило». «Значить, ти крута?» – захихотів він. «Люблю таких баб». «Це комплімент, так?» – кинула вона сарказмом. Він знову розсміявся. «Думаю, ти можеш розрахуватися за проїзд просто зараз». Він різко зупинив вантажівку. «Одімо на хвильку, назад!» Герда зиркнула на нього з люттю. «Їдьмо!» – сказала вона твердо. «Я не терплю таких жартів. У Форт-Пірсі я заплачу вам готівкою. Це все, що ви отримаєте!» Він обернувся. «А?» – боркнув він. У голосі з'явилася загроза. «Я не звик до відмов. Жваво на койку! Інакше я розсерджусь!» «Не хвилюйся, тобі сподобається!» Герда розчинила дверцята. Якщо такі умови... У її очах блиснув холод і розрахунок. Вона стрибнула на мокру дорогу і побігла до заростей цитрусових. Але не встигла добігти, страшенний удар стегно збив її з ніг. Її підняли, пронесли кілька кроків і кинули. Вона опинилася на підлозі кузова. «Ну...» «Як тобі це?» – сказав водій, опускаючись поруч. Вона лежала тихо, намагаючись прийти до тями. «То що, ти сама гратимеш? Чи мені доведеться тебе привчити?» – запитав він. «Окей», – видухнула вона. «Дай мені зібратись, Велетню. Зараз усе буде». Він підвівся і став спиною до дверей, щоб не дати їй втекти. «Не така вже ти крута, ага?» Я знаю, як поводитися з бабами. Герда повільно підвелася, її тіло боліло, вона різко вдарила його в щелепу. Він був готовий. Ухилився, вона лише подряпала йому вухо. У відповідь сильний ляпас. Вона впала приголомшена. Водій опускається і знову б'є її по щоках. Вона намагається прикритися руками, але він встромляє палець їй у живіт, руки опускаються і знову летять удари. «Ну що, досить?» нарешті питає. Герда вже не в змозі відповісти. Вона лежить, не рухаючись. Відчуває, як він шарить у неї по кишенях. І раптом затримка дихання. Він щось знаходить. «О, Боже!» прошепотів він. Герда зрозуміла. Він знайшов гроші. Вона кинулась на нього, але він швидше. Відштовхує її і підводиться. «Де ти це вкрала?» – тримає пачку в руці. «Віддай! Це моє!» «Доведи!» «Моє, кажу, віддай!» Він сунув гроші в кишеню. «Ти вкрала це! напевно, з того будинку, що горить! У таких, як ти, не буває таких грошей!» Гердена кинулась на нього знову. Її нігті роздерли йому обличчя. Він ударив її між очей. Вона впала. Потім він перетягнув її до краю кузова і викинув на дорогу. Вона глухо гепнулася у багнюку. Сплигнувши з кабіни, він нахилився. Хочеш ці гроші? Йди в Форт Пірс, звернись до копів. Може вони тобі щось і віддадуть, хоч сумнівай, що дізнаються, чиї вони. Він кинувся до вантажівки і зник у нічній темряві. Друзі, дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, напишіть коментар, хоча б із семи слів, це дуже допомагає просуванню, а також обов'язково підпишіться на канал. Так ви не пропустите вихід нових творів. З вами був Ярослав Макеїв.